Andalusam. Andalusam Andalusam Andalusam Nakon ovoga dolazi nakon na dolazi ovaj određena pitanja viđan za haiz i nifasa. Ma tu nekoliko stvari. Prva prvo kaže ma yahrum al-haidi mu nifasa. je zabranjeno ženkoj u stanju haiz i nifasa? pa je ovde naveo autor nekoliko stvari kaže yahrumu alejhi mesan as, salatu va saumu nema dvema uh, je zabranjen kaže namaz i post znači zabranjen znači haram je da, da poste i da klanja u tom stanju uh, ovo je zanimljiva stvar uđe da, da danas možemo ovaj bark od nas da, da možete naći žena koje kad je ramazan u stanju haja posti Misli da je to stvar, ovaj kao tretiraju da je, tretiraj je ona koja, koja, koja ne posti dok je u stanju hajza, kao da je to olahšica neka. Pa ona kada neće, olahšica hoće da postim. Naravno to je džehla, da za vrijeme hajza da posti. Kaži, bolje mi da postim, negdje da ne postim. Uh, to se vraćava na džehla, naravno, nepo, nepoznavanje, uh, neizučavanje, te teme Ovo je obišto se desim nekog u početku, no, tek počne se vratiti, se vjerim zato bi znači, bito se zna, znači da to nije dozvoljeno to je haram, znači osoba ako namirno svjesno to radi, ima grijeh A ako iz džetla ne zdanja to radi, naravno da nema grijeha e, kaže dokaz zato da nije dozvoljeno, kaže elej se, na osnovu riječi poslanika sam sam, elej se ide hadat lem tu sali wa lem sum hadis mutefeku na lehi iako ga nije spomenuo Magdisi u svoji, ovaj hadis mutefeku na lehi ga naveo Magdisi u umdetu lahkam Kaže, zar nije, kaže, Elisa i Da Hadika, zar nije, kaže, uh, žena, kaže, koja u stanju hajza, kaže, nek uh, neklanja i ne posti. <coughs> Sljedeći, kaže, taqdi lhajdu, vodnu fasa saun, voda taqdi salata ili koli ajšeta, kaže, uh, žena u stanju hajza nifasa, treba da, naposti propušteni dane posta, a kaže ne treba naklanjati namaze. Mi smo ovo smo dosta spominjali, leto opet na rezimiramo. Kaže, zbog riječi a iši radijela honha kane yusibuna la hajd mea rasula sam selem fe numeru bi kadaj saomi volna numeru me kadaj sam lad, kaže zadnog bih zadržiti hajz za vrijeme sa Allahom i poslanikom, salam kaže i bilo bi nam naređivano da nakladimo post, napostimo, a da ne naklanjavamo namaze. I na ovom naravno učenjac spomnje tajma učenjaka na on entropis. Slijedeći, znači ovdje imamo to zabrana klanjanja i posta i uh, po pitanju uh, naklanjanja na pašanja uh, treba napostiti te dane, a ne treba naklanjati. Slijedeći propis treći kaže vojahrumu vatul haid ibn fas zabranjeno je kaže imati uh, odnos sa ženom u stanju i inifasa zbog riječi uzvišenog našom Kur'an svoga sura Bekara. وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدُ pitaju te o hajzu قُلْ هُوَ اَذَن فَعْتَزِلُ نِسَا فِي الْمَحِيدُ on je neprijatnost reci on je neprijatnost i ne prilazite ženama u hajzu dok su stanju hajza فَعْتَزِلُ odvojite se od nji وَلَا تَقْرْبُ هُنَ približavajte se njima حَتَا يَتْهُرْنَ sve dok ne budu čiste uh, dok ne budu čiste i dok se ne okupaju uh, I kaže zbog riči posla Nikas 7 za, za, za ženu u stanju hajza, kad je, kad je upitan, kaže ile nikah. radite sa njima sve osim Nikah. Nikah ima dva znači u njerovskom jeziku. Jedan je akd na sklapanje brašnog ugovora, a drugi je Nikah, znači vato, intimni odnos. Kaže, radite sa ženama sve, osim intimnog odnosa. Ovde se misli na uh, naslađivanje u tijelu žene. O tome je upitan Osman ibn Salman, sa njim je odgovorio da dozvoljeno sa svojim suprugom raditi sve osim intimnog odnosa, znači Os, osim ulaska da uđe sa polnim organom u njeni polni organ. A ostalo naslađivanje u tijelu jedno drugog to je dozvoljeno. Na osnov ovog hadisa i drugih hadisa. Kaže ovo Jahroman al-Haidi, tawaf liqoulihi sallallahu alayhi Lema hadat Al-Aisha keri zabraneno noje s zhenju stanju hajza, da uh, obavi da obavlja tawaf zbog riječi poslanika sallallahu alayhi kada je Aisha radijallahu anha dobila hajz, kada je išla na hadž sa poslanikom sallallahu pa je rekao if'ali ma yaf'alu al-hajj uh, ghayra an an la an uh, la te tufi bil bayt kaje radi sve što radi hadžija osim uh, osim toga da činiš tawaf oko koj oko kućija odnosno oko Beitulaha. I kaže se uh, da hadis je načet mutafekun alejhi i kaže se da je reči uh, poslanika sa Safij, njegovoj supruzi, kada je ona dobila hajz Kaže eh habestuna, uh, eh ha nahija, kaže da nas je ona kaže kaže zaustavila. Popita poslanika da čuje da ona dobila hajz kari fa akhberuhu anaha tawafat qabla an tahid pakaj kasugo pa bavisli da je ona tawafila prije nego što je prije nego što je dobila haiz glavno znači to spomni kao argumente dokaze da ženi u stanju haiza nije dozvoljeno da obavi da obavi tawaf i za narod odspravlja jedna krupna mesala tu što je dešavalo žena kao na na na, hađi, na umru Pa je njihova ova s su došli, ona dobije, nije završila obride, nije završila Tavav, a njena agencija treba da ide nazad u, njeg, u, u svoju zemlju da se vrati. Da li u tom slučaju je njoj dozvoljeno da izvrši u stanju hajza Tavav? Ako ne uradi, ni završila obredu, u tome pointu. Znači, i dalje se tretira da je podih ramima. Ako je podih rama, zabranjeno su i mnogi stvari da radi. I ako, ako tako uradi, onda ode, znači, treba, da tretira da je podih i mora se vratiti ponovo. I to, to ko je toliko je skomplikantno, to je teška mesela i tako dalje, da su izdali fetvu, znači većina učenjaka, na tome da nije dozvoljeno u, u ovakvim stanjima, i u stanju nužde, znači da žena obavi tavaf u stanju hajza pa se tu izvojio uh, buhanife i temije i kažu da je dozvoljeno ako, ako će otići kafila njina karavana, otići u ono doba karavana danas je u agencije ako će otići ne mogu i čekati i u tom slučaju ona se trila da i dalje pod ih ramima znači, tereti teretije tu sve te, te zabrane pod ih ramima. u tom slučaju kaže, vid nužde je da ona obavi da je dozvoljeno tada da obavi da obaviti uh, u stanju ustanju haiza istime se i bintemija način meselakom pregovara da se izdvojio od ostalih učenjaka. sljedeće kaže ovdje alizeuđi n je stemti abi zauđeti hilhid fima dunat farjo to su moj primjer kaže mužu je dozvoljeno je dozvoljeno da uživa da uživa uh, u svojoj supruzi ustanju uh, haiza sve mimo polnog organa Lene nebija salona sanan kane i da erade minel haidi šeja temeta biha dunel frč. Kaže, jer poslanih salona sanaka da bih htio od, od, od žene u stanju hajza nešto, u stvari mesto misli se da uživa njenom tijelu, kaže, uživao bi u, u čitavom tijelu mimo polnog or, or, organa. I zato je, znači, najsigurniji, to smo već spominjali da je Mustehab, da ona, da ona svoj polni organ zaštiti, nečim im da, da obuče, nešto stavi. Da bilo kao neka vrsta ili prepreke upozorenja da ne priđu u granicu, da ne urade intimni odnos u stanju hajza. A ako se desi kakav je kefaret, ima prenosi se od Adulah i Mnabazara, djela Anhumar za kefaret, ko učini intimni odnos, koji učini intimni odnos namjerno svjesno, zna da je haram i ima intimni odnos u svojom suprgu u stanju hajza ono što kod nas kažem nekak kad ono kad nije mogao saburat prenijelo ga. U tom slučaju prenosi se u glav nabasa da se da kefaret u vrijednosti koliko je vrijednost jednog dinara ili nisvu dinara ili pola dinara. Međutim ima, ovaj, ima slabosti u tom ali adizmu, neki ga cjenjuju, neki ga prihvataju i... <kuh> Sve je tema za sebe, tu ćemo doći hadijske, budemo raditi u Lugu Maramiš, ali je ta tema. Stavo je učenjaka oko toga. Dobro, i da završimo, ovdje još imaš nekoliko rečenica. Kaže, u Tosallil Mustahada, nekao li Fatimete binti ebi Hubeiš, l'Rsulullah sallallahu sallam, kaže, žena na stanju istihazi, kaže, klanja, znači njoj nije zabranja namadnju, nariđeno namazo na morad klanja, zbog riječi uh, poslanika saime Fatim bint Abi Khubeish kada je rekao kada je ostvario ona njega pitala inna imra'atu nustahadu fala atur fa ada usalaka riasan jana u stanju haiza u stanju istihaze pardon kaže odluo ostaviti namaz pa on govorio in ma'dalike airkun kaže to je krv koja izlazi iz vene iz polnog organa iz vene kada valese bil haida a nije, kaže krv haiza nije to haiz odnosno da treba klanjati ja a uh, a onda ovde dodaje on kaže još u kultu kaže votaqra alquran votasumu votamassul mushaf ve yatiha zawjuha kaže, kaže ustani žena kada stani v istihaze znači uh, ne samo da klanja nego je dozvoljno da uči kur'an da posti da uzima mushaf u ruke i da joj prilazi muž u postelji iako znači izlazi krv iz polnog organa koji krv koja nije hais naravno ovo sve što je spomenuto to ako uzmemo da je tu zabranju ženi u stanju hajza onda, onda ovo treba naglasiti a mi smo Lijka. već govorili do sad ovaj, o, o, o argumentima dokazmani oni koji, koji kažu da ženi u stanju hajza nije dozvanjeno da, dir, da dira musav da uči kurani i tome slično govorili smo o i razila ženju sljedeće kaže volatete vodel mustehadu tli kulisa latin i kaže ne treba žena u, koja je u stanju isti haze da uzima abdes za svaki namaz. One prvagnu stavu koga? Malikija. Na on su samo malikije. Ostali su da treba za svaki namaz. S se različiti samo kod toga da li, treba, uh, da li treba kad nastupi namasko vrijeme da se uzme abdes, da se očisti i uzme abdes ili može i prije nastupanja namaskog vremena. Većina unutar ostala tri da treba kad nastupi namasko vrijeme da se uzme abdes, za svaki namaz. A malikije kažu ne treba ona žena koja isti hadzauče mislim na sahib uzra. Stiha, osoba, žena koja isti hazi i sahib uzra ima isti propis. Uh, znači uh, one odnage ostav Malikija i to je ispravno vidjećemo zašto. zato kaže uh, Ovaj, znači da može, kad jednom uzme abdest, svijedno kad uzme abdest, da taj abdest traje i ne, ne, ne kvari se sa onim zbog čega osoba u istihaziji, zbog čega je sahib uzor. Nego, nego kad izgubi abdest na neki drugi na, način, drugi, uh, drugi način zbog čega se abdest, mimo, mimo onog zbog čega je sahib uzor, uh, uh, znači abdest traje cijelo vrijeme. A kaže, onda mora odgovoriti na ovaj hadis, zamislite hadis bilježnika Buharija. A ovdje je navidele na da ga je budao u tirmizi Ibn Mađe. To je greška ovaj hadis, znači biljež Buharija. Kaže, uoma rivajetu, tu, oddao uh, uh, li koli salati, a ovdje čak fali dio teksta. Kada fe kane muslim hadeftu ha amda. Ovaj rivajet znači uh, da, da uzme abdes za svaki namaz. Kaže, ima muslim je rekao u svome sahihu ima muslim kada je spominuo osnovni hadis za ženu stanju iz Tihazije, rekao, kaže, namirno sam izostavio ovaj dio. Znači, ima muslim, kaže, namirno sam izostavio. Koji, koji dio namirno izostavio? Teta, teta Voda ili kudi Kudisala. Abdes je svaki namaz. A taj dio je Buharija navio svom sahibu. Pričali smo tu na dercu kad smo govorili o sahibu uzr. Imam Buharija znači navodi taj dio i taj hadis da je taj dodatak kod Imam Buharija te ali kod isladat uzme abdest sa svakih namaz da je on Virodosa znači da je Virodosa znači ne bilo ali zamjesto Buharija da je Virodosa mi pričamo ih hadis Buharija pričam da je Virodosa Pri spominjali smo tu misel veliku razilaž hoćenjaka oko privatnog tog hadisa i naveli smo da je velika učenja velika većina uh, uh, hadiskih esp, uh, uh, ovih specijalaca hadisi stručnjaka Uh, ustanovila da je ovaj dodatak, iako ga ima Buharija, stavi u svom sahihu, da, je, da u njemu ima slabosti da je daif. I da navodimo, prvenstvo znači, ima Muslim, ima Maliki, tako dalje, zato je s Malikijskim mezivom na stavu, i mnogi drugi bejheki, spominjali smo u činjake, i navjeli su zašto je greškao Hadis, ko je pogriješio, koji je ravija, to je ododoo. <tak> Tako odnači da je taj, taj dodatak koji je, iako je u Buhari, ima u sebi slabost bliže na osnovu znači, analize drugih muhadisa učenjaka. I to ono što smo spominjali, kad kažemo da su dva, dva sa hiha buhari muslima, da su, da, je, da su u njima hadisi svi kaže osim ono što su određeni hadisi ili određeni dodaci u hadisma koje su kritikovali učenjaci. Nekad su pravi bili Buharija i muslima, neka su pravi oni koji su kritikovali. Shodno kako je koji doniju, koji je argument i čemu u Hadis. Dalje slijedeće, kaže wa ejiba in in da kaže obavezna je žena u stanju hayza kada postane čista da se okupa, da uzme gusul. Tu je poznat, to je poznato su spominjali u poglavlju gusul. Hatta yataharna, فاذا tataharna namudi ayat ajet, Kur'anskog ajeta u kojem je došla naredba, svedok se kaže ne okupaj kada se okupa i tako dalje kaže. A, ili zbog riječi poslanika sallallahu alajhi wasallam u uh, hadisu uh, koji je bliž Buhariovom sahihu veida ad barat kari faq tasili wasalli kaže za ad kada ode haiz kaže onda se okupa uzmi gusul i klanjaj dalje kaže vadil mustahadati an tajma baina dhuhri wal asri wal vel maghribi lisha li amri hamlat bint jahsh bi بذلك kaže uh, uh, uh, žena koja je u tihazi njemu kaže njoj je dozvoljeno neki kaže mu stehab da da spoji između poodnijek Indije namaza između akšama i jacije zbog hadisa kaže od Ahamnat binte džahš u kojem je došlo da je opis da tako, da ka, tako uradi hadis koji nije Buhari muslimu ali je prihvaćan kod mnogim hadisa da je vjerodostojan u njima je došlo da je poslanih stanovna rekao o njoj znači kada dođe kraj e, poodnijskog namaza i početak indijskog namaza kaže ti tad znači e, klanja jedan poklanja pa onda drugi namaz znači na, na prelaznom vremenu između podne podnik i na prilaznom vremenu između između akşam i jacije, tada da spoji namaze sljedeće kaže 208 kaže bol u vasufratu bada tuhri leset min al hayde kaže kudreto sufrat kudret je e, znači smeđa tekućina koja odlazi iz žen iz ženice iz polnogora sufrat žuta smeđa i žuta tekućina ili ma e, mora biti kućna može biti i ovaj su, e, mogu može biti ona da se osuši uglavnom da izađe smeđe i žuto nakon što što nakon što što nakon što ženi prestane haiz a zna se da je prestala haiz kad, kad je pojavilo se qasatul e, e, beda, bijelina ili suhoća nakon toga se pojavi dođe nekad ne, neki nešto smeđe izađe nešto žuto izmađe, to se čisto dešava kod žena jer kod nje ono vaza nešto izlazi curiva za nešto. E, znači, to kad se pojavi taj kudret i sufret, odnosno e, smeđa ili žuta tekućina, kaže, leiset miner minar hajz, to nije od hajza, ne tretira se hajzom, to je pojenta. Zbog hadisa, Hadisinače biologica biologica Buharios sun sahihu od Umuatije anha kaže kunna la naudu sufra wal bade tuhri shiya jer nismo brojali nismo računali nismo uzimali eh, ni za kaže sufret žutilo i eh, kudret eh, s, eh, smeđu u tekućinu bade tuhri nakon čistoće ni za šta nismo ubrajali ni ništa znači nisu tretiralih hajzom. to je nakon hajza a šta ako se pojavi kudret sufret pri hajza E tu ima veliki kelam, veliko razilaženje kod učenjaka, kad se ubraja hajz, kad se ne ubraja, kojim periodu, koliko dugo i tako dalje, to je tema malo, malo teža. E, kaže, pa se razumije iz hadisa, kaže, bime fumihi, e, razumije se iz hadisa, kaže, da je u vremenu hajza kad se pojavi kudret sufret, da je to od hajza. Narod je potresna glašava, jelko je jedno stanju Hajza pa pojavi se to, Kako se može desiti? Pa se žena u stanju Hajza, znači izlazi joj ovaj krv Hajza i kaže pojavi se kudeti sufreta. Kako se to može desiti? Možete tu Jer razumijete se to objasniti. Je razumijete čujem se rad. Kad žena u stanju Hajza kad je i pojavi se kudeti sufret, kaže to se računa Hajza. Može se to desiti. Znate kako može? Jer mnoge žene kad ima Hajz kad ima rezne izlazi, ne izlazi u nje krv stalno, to je koda je to, česma. Nije, to ne, jednoturno malo izlazi, malo prekine, malo izlazi, malo prekine. Znači, i onda se u tom periodu, a zna, zna ona da je to period periodu hajza, ti recimo sedam dana, i pojavi se, malo izlazi krvova, hajza malo ne izlazi, i onda pojavi se kudret i sufret. I onda dođe žena kao, aha, kudret i sufret, znači nije ništa, ne. Ako u periodu haiza onom periodu danima hajza, to se računao svakako hajzom, znači, i ne, ne osvrće se na to, znači, ne da kaže, evo kaže, sad mi pojavilo, ono žutilo ili, ili smeđe, ovaj, Uh, znači to, to znači da nisam u hajzu znači, na, to je htio da kaže kaže uh, no akilo hajt kaže je, uh, jedemo objedujemo s, uh, znači sa ženom koja stanju hajza jer je poslanik sa lalavom znači, u pitan o tome da da se jede sa ženom stanju hajza pa je odgovorio znači potvrdio je tu stvar kaže Bukana jedan fa ala muza fami Aisha fi min al ina iza shariba wa hi haid kaže poslanik sallallahu alayhi kaže stavljao bi svoja svoje usna svoje usta kaže na mjesto na mjesto posudi odakle pila Aisha radila ona odakle pila a ona je bila u stanju haiza odnosno od spominjujeo u meselu to, to su bili el to je bilo ostatak kad žideva to je bila praksa da oni kad je u stanju haiza oni je Onaj, naprave jednu vrstu ignorisanja u kući. Ni, ni sjedi sanjom, ni tijedu, sanjom opodis na posebno način. Znači to nije od islama, nije od šarijata. Žena u stanju Haiza se, sanjom se tretira i opodi kao da, kao da nije u hajzu, osim ovih obrednih stvari koje znamo, koji za izušavanje. I tim smo završili, znači e, e, svakako smo poglavlje za oposudama, smo rade ranije. Završili smo poglavlje Tahareta. Sadam znači dolazi namaz. Sad dolazi sve za kojim znači, je vezan, Dobro. I prekinćemo oči sa onim spanjem, Allah nam da, pant shopper. A škadom laila, ta je tako kako je va tu bolik. Ako Andalusim. Andalusim. Andalusim. Andalusim.